Ольга і Неля дуже скептично поставились до щастя, що його вдалося впіймати Аврельці. Просто навіть не мали охоти розмовляти про нього. Таким видалось воно їм бутафорним. Олена була іншої думки. Яка там Меланія не є, але на брехні ще не впіймала її Аркадієва жінка. Зрештою, «Що за сенс видумувати всю цю історію?» «Однаково шило з мішка вилізло б, а тоді що?» «Хоч до Америки виїжджай з сорому!» Олена не заздрила, боронь Боже, але таки дуже дивувалась. «Диви, диви, як воно сталося?» Жила собі десь у глухому селі, нічим не примітна, не дуже-то вродлива, не дуже-то здорова дівчина, і раптом, наче в касті, з'являється лицар і просить стати його дружиною. Не розуміє лише Олена, чому вона не заздрить, хоча б і тією найблагороднішою заздрістю. Тобто, чому не бажала б такого щастя жодній дитині? Щоб знайти всяке таке виправдання цієї незвичайної події – Олена починає вишукувати всі добрі прикмети характеру Аврельці. Дівчина, правда, не красуня, зате, Боже мій, порядна, господарна, скромна, спокійної вдачі, домосідка, не політикантка, не феміністична діячка, не передових поглядів. А чого ще більше треба немолодому? Нікуди, правда, діти чоловікові від молодої дружини. Тільки Мариня ніяк не може заспокоїтись. Оленин оптимістичний підхід до справи тільки роздратував її. Ой, як їмось зараз усьому вірять. А я їмось кажу, що тут справа не чиста. Згадають їмось моє слово. Тут щось не так. Моя Мариню, що тут може бути не так? Навіть коли б пан полковник, а їмось бачили його полковницькі документи, грубо перебила Мариня. Олена приспокійно продовжувала далі. Навіть коли пан полковник був уже разжонатий, то й тоді нічого страшного немає. У православних розвід дозволяється. А тепер пан Дорошенко перейде на греко-католицьку віру. А що ще більше може бути не так? Власне, що я не знаю, але чую чую, відчуваю, відчуваю. Марися підшморгнула носом, що тут щось не так. Щось воно прошу їмості за добре, щоб могло бути на правду. Згадаю їмось мої слова. Хай Мариня не крякає. Відповіла на те Олена, чомусь маючи на думці не Меланину дочку, а свою красуню Нелю. Хай Мариня перестане, а то справді накряче ще якусь біду на нашу хату. Їмось, направду, як дитина. Почнуть про одне, а кінчають другим. Сказала Мариня без злості скоріше співчуттям. Роки минули, а вона й досі не може збагнути, чим наша їмость могла сподобатись Василюшці. Стаха вважала, що обличчям вона схожа на бабу по матері. Довголітню графську покоївку, а характером пішла в діда Тимка по батькові. Був то розумний, статечний, Кажуть, що за сорок років співжиття з бабою тільки раз унісся і сказав «Вийди, стара з хати, бо чую, що можу тобі сказати паскудне слово. Веселий і дуже гонористий, хоч і вбогий чоловік». А татові брати говорили, що дідів гонор не дав йому добитись будь-якого майна. Мав польську натуру, як казали – Ображатись за кожну дрібницю, тому й не міг на жодній роботі зігріти місця. Мама не раз докоряла стажці. «О, вилазить вже з тебе натуренька діда Тимка!» Стаха не заперечувала. Їй подобалось бути розумною, веселою, статечною і гонористою, як дід Тимко. Фігі, навіщо їй поспішати з шлюбом? Заручена дівка має більше вартості, ніж заміжня. А вовк від неї не відчепиться, аби ломакою мала гнати від себе. Прив'язала його стаха таким гм-гм-ланцюжком, що бігтиме за нею, наче собака за слідом свого пана. «Не пліснійте, дівоньки, зависті, не пліснійте!» бо то вже мені Богом дано такий талант. Певно, коли в неділю пополудні приодягнена, напарфумована, в шовкових панчохах виходить на спацер з вовком, на якому теж парадний чорний костюм і біла сорочка, то мнихівці-відданиці разом з своїми мамунцями втопили пташку не в ложці воді, а в найглибшому місці пруту. Поки що вовк найбільше потрібний їй для того, щоб подратувати ним нашивських пліткарок, а щодо заміжжя то, як співається у танго «Я мам час, я почекам». Щодо Бронка то розум каже «На що тобі здався той завадка?» То не чоловік, а перекоти поле. Сьогодні тут, завтра там. Тюрма вже давненько плаче за ним. А як тоді свій льос? Що ж, дівко, вигулялась, вишумілась, витанцювалась, тож пора і про сім'ю подумати. Трапляються тобі тепер люди, йди, поки не пізно. А через рік-два і пес з кульгавою ногою не гляне у твій бік. Може, тому і зійшлася Стаха з вовком скоріше, ніж з будь ким з його попередників. Фії, що мала втрачати? Чей же нецноту? Стаха відразу збагнула, що вовк не з тих, що люблять довго церемонитись жінками. Хочеш, добре, не хочеш, друге добре? Є вашого цвіту по всьому світу. Була певна, що коли не скориться його волі, той не оглянеться, як знайдеться інша, покірніша і хитріша за неї. Нема дурних, женихами на державній посаді хат не підмітають. Зав'язавши вовком гузда, тобто, упевнившись, що ніде він не дінеться від неї, стаха почала у мріях вимальовувати Брунка як свого майбутнього коханка. Фі, а чим вона гірша від тих пань, що мають одного про п'йонтек, а другого про св'янтек? Треба тільки стажці подбати про попередній шик, тобто повернути своїй веснянкуватій пиці її колишню марморову білизну підбити обцаси в туфельках, купити прозорчасту газову блузку, зубної м'ятної пасти, запам'ятати собі кілька заголовків з газети «Робітнічий глоз» і «Гайда в атаку». Так їй весело робилось від цих думок, що куди ходила, то наспівувала «Чи має сі огна або огнечка?» Бензяш моя жона або коханечка, тримайся хвоста або хвостика, будеш моєю жінкою або коханкою. Досі стаха не в'язалася з жонатими, хоч ого скільки з них чіплялося, і завжди осуджувала заміжніх жінок, що шукали собі розваги на боці. Тепер вона змінила свій погляд на цю справу. Як казав колись Бронко, все плеве, все змінюється. Ха-ха-ха, бачиш, Кармеліто, до чого придалася твоя наука. А втім, Бронко-завадка ніколи не був і не буде чужим для неї. Хоч би вона мала бути тричі замужем, а він тричі жонатим. А своїм погрішити сам Бог хвалить. Фі, то тільки жінки мають плакати через коханок, а хай би чоловіки трохи поплакали через коханців. Хоч коли мова про вовка, то стажці не хочеться, щоб він мав плакати через неї. Правда не гине за ним, але не забуде йому, що підняв її, можна сказати, з болота, зрівняв з людьми. Ким була б тепер, якби він не став при її боці. Покитькою. Який карольчені дівки виграли марша? Вовк добрий для неї, а обманути доброго – однаковий гріх, що дитину скривдити. То хай уже краще по-інтелігентному, щоб очі не бачили та серце не боліло. Поки що заспокоювало і обнадіювало стаху те, що у Бронка не було постійної баби. Було це доброю ознакою для стажки. «Попостить, парубок, попостить!» і котрогось вечора таки застукає умовним знаком в її віконечко. Були вже такі, що зарікались, а потім являлися смирненькими, як цуцики. А те, що Маристі хтось там казав, Ніби бачив Бронка по-під руку з котрою з панін Річинських, то чистий сміх у залі. Видно, той хтось не знає, хто такий Бронко-завадка. Та той Кармеліта скоріше пішов би з сукою по-під руку, ніж з попівським насінням. Проте не стащина була рація, а Марищина. «Посивити можна від такого, словочисті!» Було воно так. Другого дня свят вовк повів Стаху «Ой, Боже, чи привикне вона коли-небудь до того, щоб звати його по імені?» до ресторанчика навпроти польської гімназії. «Признався, я такий, що таїти не буду» що у великі свята водив сюди і свою небіжку, бо любив і любить якось екстра відзначити свято. Не те, щоб йому дуже смакували ресторанні страви, який там їдеть з нього, але має приємність в тому, щоб коли-неколи посидіти за накритим святковим столом, на якому блищали б вишліфоване скло Метал столових приборів, і щоб перед ним увивався кельнер з серветкою через руку. Прошу пана, прошу пана, якщо чоловік не може собі дозволити таку розкіш кожного дня, то хай трохи скуштує її у свято. А стажці що? Поки що не пропивають наші гроші, а тільки його. Всім признати щиро, воліє з вовком ресторанчик, ніж притемнену алею в парку. Коли вийшли з локалю, був уже пізній вечір, якщо не сказати просто ніч. Нічого приховувати, обоє мали добре в чубку. На темнавій костюльній вулиці вовк зовсім знахабнів. Обняв Стаху за талію, щепав за всякі недозволені місця, слинив своїми холодними, розлізлими губами її вухо та нашіптував розмаїті посороми. Стаха пацала його пальцями по губах, відкидала його руки від недозволених місць, хоч самі його зальоти, видно, були не такі вже противні, коли реготалася на все горло. Були такі зайняті собою, що й не запримітили, коли повз них, тісно притулившись одне до одного, пройшло двоє. Коли розминулися, стажко сіпнуло щось озирнутися. І щойно тоді впізнала Бронка. По чому? Біс його маму знає, по чому. По нахилу голови, по плечах, по чубу, по росту, по всьому і по нічому. Вів, як догадалась, під руку попадянку. Не фігуру, а живу панну річинську. Ноги підкосилися під сташкою. Не могла далі кроку ступити. Сперлася об чужі штахети вся знеможена, задихана. Що тобі? Пробував вовк тягти її за собою. «Що тобі, га?» Злістю відкинула його руки, як щось, що не давало їй дихати вільно. «Що тобі, сташуню, що сталося?» Уф, не мала сили до того дурня, душилась, розстебнула блузку. «Пече мені!» Потерла рукою по шиї. «Вовк не на жарт настрашивсь?» Мав діло з дівчиною, яка вже раз струїлась? Мамо рідна, чи не пошкодили тобі часом ті шпроти? Чекай, може б до аптеки? Де тут аптека? Йой, зварюю від того дурня. Та чого ж я дурень, сташоню, хочу допомогти тобі? Лиши мене саму. Та як же таку тебе лишити? Та мовчи бодай. Мовчав, як завжди, вволив її волю. Чортівська дівка так оволоділа ним, що був безсилим супроти неї. Дурійка брала його від однієї думки, що Сташка може з ним і кинути, як не одного до нього. Не міг зрозуміти, чого це вона зволікає з одруженням. Та інша на її місці, мамо рідна, Сама тягла б його до вівтаря, А цій, наче і байдуже. Так уже звик чоловік, Що, власне, стаха має бути господинею в його хаті, Що аж привиджуватись стала вона йому. То вважається йому вкрита перлистим потом, В білій хустинці на бакир затіжею з тістом. То без хустки, кучерява, шиє на машині фартушки дівчата, то підтикана вище колін поле грядки на городі, сама як маків цвіт. Хай Господь боронить та заступить, щоб це мали бути лише видіння. Сташка тим часом настільки оговталась, що була вже в силі Ласкаво дозволила Вовкові провести себе аж під браму. Не пручалась, коли поліз цілуватись. Хай собі лежиться, коли йому так цього дуже хочеться. А вона вся і так думками при тамтій парі. Нарешті дізналась, хто її суперниця. Виходить, що не від сьогодні тягнеться, коли плітки дійшли аж до Мариськи. Добре то кажуть. Пригадує Стаха свої давні думки з приводу Бронка. Коли худоба не хоче їсти, то напевно хвора, а коли чоловік уникає жінки, то напевно має іншу. Як більшість жінок її середовища, всю вину звалювала вона виключно на свою суперницю, на суку. Ні за що в світі не повірить Стаха, щоб Бронко перший став залицятись до попівни. Не беруть паничі попадянок з голими задницями, то вони стали нашим хлопцям вішатись на шию. Те, що на Бронка, яким колись вона так помітувала, задивилась панна Річинська, робило його в очах стахи понад усяку міру дорогим та бажаним. Тепер тільки здавала собі кукурбів на справу, кого вона втратила та як недооцінювала той скарб. Ох і лють охопила Стаху! Чого вона тільки не вчинила б, якби дала фольгу тій лютій силі в собі? Могла б в неділю після дев'ятки, коли найбільше людей у місті, вчепитись річинській упатли і кричати на все горло – що попівська шльондра відбиває чоловіка в неї. Могла узяти сукастого бука, податись на вулицю Коліша і вибити Річинським усі вікна. Могла підпоїти нашівських батярусів і намовити, щоб вдерлись юрмою до Річинських та стали питати, котра тут називається Ольга, бо вони чули, що вона файна і недорого бере. Могла підкупити за кілька грошів хлопчаків, щоб там ті ходили за Ольгою та вигукували всякі непристойні кавалки. Могла б, але нічого з цього вона не зробить. Є речі, які велять її розсудкові гальмуватись чи, як кажуть на Нашівщині, тримати бики, бо процесія йде. Стаха знає, що коли зробить гранду попадянці, то не бачити їй Бронка своїм любовником, як власної потилиці. Крім того, Стаха оглядається трохи і на Вовка. Чи є сенс, люди добрі, через попівського запортка втрачати такого жениха? Вовк хай із лицем, як чайник, але свій чоловічий гонор таки має. Коли йому донесуть, Карольчені дівки перші полетять до нього з такою вісткою, що Стаха і далі доріє за Бронком, то Вовк відступиться від свого слова. Я такий, як з моїм невлад, то я з своїм назад. Проте, щоб ця підлість насухо обійшлась по падянці, теж не може бути мови. Не була б Сташка Сташкою та ще й онукою діданимка? Ольга і припустити не могла, що знервована, злим виразом обличчя, розпатлана дівчина іде на неї. Мала господинька поступилась незнайомій з дороги. Подумала, що дівчина засліплена великим горем, коли Сташка, порівнявшись з Ольгою, Войомничо стала навпроти неї лице в лице. «Ей ви! Маю вам щось сказати!» «Мені?» – не може повірити Ольга, яка вперше бачить цю злу дівчину. Диким, здається, і недружелюбна збудженість незнайомої. Очевидно, це якесь непорозуміння, яке вона зараз розвіє. «Ви, певно, маєте мене за когось іншого. Я вас не знаю». Тактовно і погідно спростовує Ольга. «Що, що не знаєте?» Перекривляє та малогосподиньку. «А чіпляти з чужого чоловіка, то знаєте?» Ольга більше не сумнівається, що незнайома душевно хвора людина. «Мати Божа, рятуй мене!» Розчепірені драпіжно пальці. Роз'ярене, пунцове, недобре лице, витріщені з люті очі, приспішений віддих свідчить, що божевільна готова кинутись на малу господинку, як стоїть. Ольга смертельно перестрашена оглядається, чи не надходить хто вулицею, і на думку не спливає малій господинці, що несамовита дівчина може мати який-небудь зв'язок з бронковим минулим. Стаху, тим часом чорти беруть від того, що попівська дурепа не догадується, з ким має справу. Я спала з бронком заваткою, мусить викласти тупій попадянці на лопаті. Мала господинка зблідла. Правда, страх не був єдиною причиною нервового струсу в Ольги. Опинилася раптом в настільки новій і незвичній для себе ситуації, що не знала, як їй бути. Безпритомний страх перед публічним скандалом. Одну з панін Річинських прилюдно побили, бур. А водночас і гостра легковажна цікавість. Ану-ану, що воно далі буде? Паралізували в її свідомості всякі роздуми. Лише згодом доходить до Ольги, що це саме та дівчина, про яку колись розповідала Олена. Буцімто вона труїлася з кохання Добронка, коли той відмовився від одруження з нею. Ольга розчарована. Уявляла собі сташку романтичним, незвичайної вроди створінням. А тим часом бачить перед собою вульгарну дівку. Щойно тепер озивається в Ользі ображена її дівоча гордість. Як сміє хтось казати, що вона чіпляється чужих чоловіків? Я, я... Ольга зосереджує всю волю, щоб зберегти власну гідність. Я надто шаную себе, щоб чіплятись до чужих чоловіків. Ви помилились в адресі. Стажка свиснула від несподіванки. Аж попівське насіння ще й носа задирає. А я тебе зараз як пошаную по бузі, то аж свічки в очах стануть. Щось вилупила на мене бульки, мовчиш, боїшся гранди, га? Тобі набрехали, що в мене криві ноги. На, подивись. Вона задерла спідницю і показала. Непропорційно до своєї фігури велике, біле як сир, стегно. Ольга скорчилась, інстинктивно закриваючи руками живіт. Боялася, що Стаха може її копнути якраз у це місце. Якого приниження, якої ганьби зазнала вона Ольга Річинська? І через кого? Якою життєво недосвідченою була, коли думала що можна безслідно вихопити людину з її середовища, якою наївною була, коли вважала, що своїм коханням відгородить Бронка від його світу, наче непрохідним живоплотом. Тепер дістала урок, якого всеньке своє життя не забуде. З гори і від церкви показалася стара, по селянському одягнена жінка. Знизу від моста крокував у їх напрямі поліцей. За ним плентались якісь хлопчаки. Близька присутність сторонніх людей відразу присмирила сташку. Вона миттю опустила спідницю і почала приводити себе до порядку. Ольга скористалася з нагоди і пустилася вниз по вулиці легіонів. Згодом вона нижком оглянулась. Кокурбівна стояла посередині тротуару, піднявши руки до голови, наче б збиралась розчісувати волосся. А може плакала? Стаха не плакала. Вона проклинала. Проклинала, на чому світ стоїть по падянку і свою непогамовану натуру. Після скандалу, що вчинила Річинський, буде бачити Бронка своїм любовникам, як... Діда Тимка з того світу, Ех, Броник, Броник, В політиці з тебе перша кляса, А в житті темний, наче кагла. Та чи у було б твоїй попівській булці, Чи моєму слинявому від того, Якби ми з тобою час від часу Зустрілись у місячно-ніченьку Десь у лозах? Тож не гріх, Кармеліто, І не зрада, А найкращі ліки – Проти ув'ядання. Але що то говорити, коли нема до кого говорити? Коли Леся Чугуйкова вийшла з брами по вулиці Зелені, було вже сполудня. Сонце висіло ще на середині неба, злегка лише перехилене в один бік. Але відлугів над рікою тягло вже прохолодою, і тіні довжились так що ратушева вежа падала на побілені мури Василіанського монастиря. Вже вечір схаменулася Леся з почуттям страху в серці. Був це куцей страх, що походив від болючої свідомості руху. Біль, що від полудня розсаджував її нутро, був нічим іншим, тільки рухом. День бігав, тікав, гнався. А треба було, щоб він зупинився, аби цілу ту темну, болючу справу завернути, звести до стану небуття. Сонце переважилось на захід, а хотілося, щоб воно стояло на сході і щоб вона, Алеся, опинилася серед ранку у своєму домі із своїм чоловіком і своїми дітьми.